Və sonra da, yəni ikinci mövzumuz, yəni kəsən dəstə biz demək olar, yəni sələflərdən danışdıq. Yəni ümumiyyətlə sələflər haqqında yəni danışıq çoxdur. Çünki sələflər, yəni necə deyirlər, Əhlüsünnə vəl-cemaa, yəni, o 73 firqədən yeganə firqətdir ki, Yəni onlar haqq üzərindədildilər. Necə ki yəni, peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurub ki, onlardan 70 ci cəhnnə biri cənnətə gedəcək və cənnətə gedənlər də mən, mən və mənim sahibələrim yolunda olan və hətta ki mən və mənim sahibələrim olan dində olan. Yəni onu göstərir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahibələrinin yolunu getmək, yəni o, yəni sələflərin yolunun getməkdir. Çünki bu ümmətin sələfləri də elə birincilər, sahibələr özləridir. Və düz biz onların əqidələri, mənəhcələri və hətta Quran və sünnəklə ləndən tam qısa danışdım çünki, yəni niyə görə çox qısa danışdım? Çünki ümumiyyətlə e, bizə qarşımıza gələn firqələrin, yəni əqidlər, öyrənən zaman biz orada da onların əqidlərini, mənəzərlərini, metodlarını əhlüsünnə ilə, yəni müqayisə edəcəyik deyənə, ona görə onlar haqqında yəni əhlüsünnə əqidlər haqqında da yəni çox, yəni qısa danışdım ki, yəni bu hər firqədən danışılan zaman inşallah onlarla da müqayisə olunacaq. Və dedim ki, inşallah gələn dərsdə də Yəni xəbər işlədən şübhə yələcək. Çünki xavariclər, yəni, ən birinci çıxan yəni İslam firqəsinin ayrıla ən birinci firqələr idi və sonra deyilir ki, Havariclər, sonra onlardan sonra gələnlər Rafizlər bu cür yəni gedəcək. Və bugün gün də inşallah Havariclərdən söhbət gedəcək və Havariclərdən söhbət gedən getməmişdən qabaq, yəni onlar haqqında söhbət nədən gedəcək? Yəni bu bölümü haqqında istədim biraz danışım. Əvvəllər onlar haqqında danışlanda birinci onlar haqqında, yəni onların bugün gün mövcudluğu, var yoxsa yoxdur. Ondan sonra onlar haqqında onların lüqəti və islahı mənası. Ondan sonra onların adları və niyə görə bu adları onlara verilib və dördüncü, xavaricdə əlim nə zaman bir uza verilir? Nə zaman bir uza verilir? Yəni, Aşkara çıxdılar və 5-ci, İmam Əlinin, yəni Əli Radyalanun xavariclərlə yəni danışığı, onların Əliyə qarşı olan ehtirazları və Əlinin onlara cavabları və 6-cı, yəni xavariclərinin çıxmasını səbədə, nəyə görə hansı səbəblərdən xavariclər yəni meydana çıxdılar və 7-ci də xavariclərinin yəni çevriliş hərəkətləri, Və onların firqələri və onların sayları və e, 8-ci e, Xavaricərin əsas firqələrin öyrənilməsi, çünki Xavaricərinin qolları var, onların əsas firqələrin öyrənilməsi və e, 9-cu Xavaricərinin bəzi ehtiqat rəyləri, yəni onların yəni əhlüsünədən ayrılan ehtiqatları və sonra da Xavaricərin haqqında hökmü, Xavaricərin hökmü nədir? Və bu gün də inşallah, yəni bu mövzu həqiqətən böyük mövzudur. Bu biz yalnız bunların, yəni beşinə toxunacağıq. O da ki, e, yəni birinci xavaricilərin mövcudluğu, onların bu gün və keçmişdə olmaları. İnşallah gələcək, gələcək. Yəni biz onların əqidələri, etibarı inşallah, yəni tədricən gələcək. İndi birinci, yəni onların, yəni mövcudluğu, onlar var, yoxsa yoxdur? İçək yoxdur ki, yəni, xəvar izləri, keçmişdə olduğu kimi bu günlərdə də var və onlar da, necəcə deyərlər, Düz onların yaranmaqlarının səbəbləri, yəni o ixtilaf var, hansı zaman onlar yaranıblar. Ancaq onlar keçmişdə olduğu gün, bugün də var. Sadəcə alimlər onların yəni, mövcud olduğu yerlər əsas göstərirlər. Yəni Ərəbistan yarmadasında onların mövcudluğu, ondan sonra onların omanda mövcudluğu, yəni omanda olmaları. Ondan sonra e, Tanzaniyada onların mövcudluğu, yəni onların ibadiyi adında qolları var. Yəni bugün də o qol yaşayır, hansı ki omandadır. Ondan sonra bəzi ərəb dövlətlərindədir və Tanz, yəni, Afrikanın bəzi yerlərində xüsusən də yəni Tanzaniyada yəni, o xavaricənin o qovları var. Sadəcə onların fikirləri isə demək olar ki, hər bir yerdə var. İstər Azərbaycan, istər başqa yer. Düzdür, yəni bugün biz deyə bilməliyik ki, Azərbaycanda xavaric var və yaxud da yoxdur. Çünki ümumiyyətlə xavaricənin xüsusiyyətlərindən birudur, xavaricə kişilər yiyirlər. Xavaricənin 200-lülü yox idi. Ancaq bugün Azərbayc elər. Əslindəcə onlar özləri xavaricilərin ehtiqadına görə onlar kafirdilər. Yəni, həqiqi xavaricilərin ehtiqadına görə bugün Azərbaycanda yəni, o xavaric fikirli olanlar özləri kafirdilər. Niyə görə? Çünki birinci olan xavaricilərin ehtiqadına görə böyük günahı eləyə nədir? Kafirdir. Və bugün də o insanların, yəni Azərbaycanda yəni, yayalanan xavaric fikirli insanlar, o birinci çan xavaricilə görə onlar kafir salir. Çünki onlar, baxırsan üzerində saqqal, yox, sigaril, başqa böyük günahlar, hətta onlar bugün gün zinanı, zaddə özünə halal el biləcəyi, bura dar o küfrdü, oğlar bu olar və bu cür ətraflara görə yəni, biz deyə bilərik ki, yəni, bugün bu gün xavaric olmasa da, bugün gün Azərbaycanın xavariclərin yəni, fikirləri var. Dizi deyirlər, yəni onların iki fikirləri, yəni yalandılar fikirləri bu gün Azərbaycanda da var və ancaq içə e, çox çətin idi ki, bugün gün Azərbaycanda onlardan var. Çünki yəni belə baxın həqiqətən, yox, çünki onlarda Üstətləndə kişiliyi var idi, mərtliyi var idi, onlarda 200-lüyü yoxdur. Amma bu gün burada olanlar da isə görür ki, onlarda 200-lüyü də var, qorxaklıq da var, necə namətliyi də var, ancaq düzgünlük onlarda yoxdur. Ancaq o xavariclərdə isə düzgünlük də var idi. Yox, indi onlar yəni, bir şey başa düşün ki, yəni terrorçı ilə, təkviyyilçi ilə xavariclər bunlar tamamilə ayrı-ayrı -ay şeylər idi. Yəni... Terrorçu, o deməkdir ki, xabarici olsun, və o deməkdir ki, filan olsun, düz, onlar özə batıl əqdələrdir, yəni, şəriətin, İslam şəriətin qadığan elədikləri əməllərdi. Onlar onu eləyirlər. Ancaq yəni biz, yəni etiqad baxımından, ondan sonra firqə bölməsini, firqə baxımından onların xavarisol olmasınsə, bunu isə aydınlaşdırmaq Onlar o xavaciyan yəni, etiqadındadılar mı, və ya nədir, nə deyillər? Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni onlar yəni, gedib haransa partladımaq istəyirsə, o ola bilər xavaricində beşbətə olsun, təkvirçi və yaxud da nəsə başqa bir şey gəl. Amma bizim öyrəndiğimiz bu gün isə yəni keçmişdə olan xavariclərin ehtiqatında olan insanlardan gedir söhbət. Yəni bu e, e, xavariclərin bölməsi də yəni, ilk kəranın xavariclər bu günlərdə var, yəni o ehtiqatda olanlar, o cür reyid olun, bu günlə var yoxsa söhbət yəni bundan gedir. Onu inşallah vaxtı gələndə danışarız. Yəni bilirik. E, Yaxşı, birinci deməli mövzu xavaricilərin mövcudluğudur və bunu da elmlədik ki, onlar yəni bu var, necə dedik, yəni bəzi Ərəb dövlətlərində, ondan sonra yəni Tanzaniyada, ondan sonra e, necə Omanda, yəni o ibadiyə, yəni o illər var ki, xavaricilərin onlar bu gündə, yəni bu gündə mövcuddur. Ancaq onların fikirləri isə dedik ki, hər yerdə, həmsandır Azərbaycan onların fikirləri var. Allah subədə biz yəni, onların yəni, şərilindən, fitnəsinə borsun. Ancaq o ki, qaldı ikinci bölməyə, xavaricin tərifi. Ümumiyyətlə, xavaric lügəti mənada xaric sözünün cəmidi, xaricdə çıxan deməkdir və bunlara da bu sözü vət xaric, vət xarici. Bu da onların qədəlidir. Düzdür, imam əliyə qarşı çıxması və ya da ki, imama, ümumiyyətlə, hakimə qarşı çıxması və ya ki, müsəlman camatına çıxmasından, çıxmasından ilə gələn bu addı ki, onlara xaric gözü verilirlər. Və bu, onun lügəti mənasıdır. İslami mənasında isə məl-alimlər ixtilaf edirlər. O xavariclər, niyə görə xavariclər adlanan var? Əvvəla onlardan, alimlərdən bəziləri bunu siyasi bir fikir olduğunu bildirdilər, yəni, ümumiyyətlə buna siyasi tərif edilər ki, xavariclər ümumiyyətlə o imama qarşı çıxmaqdır ki, hansı imam ki, onun imamlığına ittifak olunur, yəni ki, hansı imam yəni, bir dövlətdə bir hakimin, yəni, hakimi əgər o hakim bütün insanlar qəbul edirsə, o hakim İslam dövlətinin hakimidirsə, ona qarşı çıxmaq ümmet-i yəni, Bu bəz aləmlənin dediyi tərifdir. Ancaq ikinci tərifdə isə, yəni Şəhristan beydi tərifdə isə, yəni ikinci sərfi bu da elə birinci sərfi uyğundur ki, yəni haqq imamə qarşı, yəni çıxan e, yəni haqq imamə qarşı çıxan bu yəni ona qarşı çıxan yəni xavarizədir və ikinci tərif isə Onlar dedilər ki, bu e, sırf İmam Əliyə İmam e, Əliyə İmam İmam Əliyəni Əli rəziyallahu anhu qarşı çıxanlardır. Yəni xavacılar onlardır ki, onlar İmam Əliyə qarşı çıxdılar. Və necə ki e, Əşəri buyurur ki, onların da xavac adlanmasının da səbəbi onların Əli ibn Əbu Talibə qarşı, yəni Və İbn Həzim də buna uyğun olaraq bildirir ki, xarici, yəni xavaris o kəs ki, hər bir kəs, yəni necə deyirlər, əhliyə qarşı çıxanların sifətləri o insanlarda varsa, onlar da xavarisdir. Yəni şərt deyil orada imama qarşı çıxsın. Əgər onda həmin o sifətlər varsa, həmin o sifətlər varsa, o demə xavaris, yəni adın adını qazanmış olur və 4-cü də yəni e, ibadiyalardan ibadi ilə ki, xavacların qollarıdır ki, onlar buyurdular ki, deməli xavarcı qəssilərdir ki, onlar demək nafibin azraqın nafibin azraqın yəni yolun gedənlərdir. Yəni, onun dalınca gedənlərdir ki, nafibin azraqda yəni xavacların böylərindəndir ki, yəni bu tərifi də yəni nafibin azraqın dalınca gedənlərin xavajı olduğunu isə yəni ibadiyalar özləri bu qovla ibadət ki, xavacların yəni qollarıdır ibadiyələr. İbadət özündə onlar özünə xavariji bəli, onların da buna görə əsaslar var, dəlilləri var ki, Qurandan özlərinə, Quran və sünnədən özünə uyğun yəni var. İnşallah onlar gələcək. Və deyir ki, yəni ümumiyyətlə bu üç tərifdən, yəni orta ərayı o, o çıxır ki, ümumiyyətlə e, imama qarşı çıxan Yəni o imam kansı ki, ki, o imam ki, onun yəni xəlifəliyini və ya onun rəhbərliyini ittifaq ediblər bütün insanlar, yəni ona beyyyət olunmuş imama qarşı çıxmaq düz bu təriflərdə beyyyə sözü yoxdur. Sadəcə yəni o imama yəni ittifaq imamın imamlığında ittifaq olunmuş şəxsə qarşı çıxmaq ümumiyyətlə xəbərlərin yəni sifətlərindəndir. Həmçində şərtləl imama qarşı çıxsın. Çünki imama qarşı çıxmaq o ki, ona qarşı qınc qaldırmaqdır. Həmçində əgər o ləri, yəni daşıyırsa, bu da nədir? Bu da xavarijlərdən salidir ki, Usəmin rəhməlla buyurub ki, yəni xutbələrdə hakimə qarşı çıxan bu nədir? Bu bir xavarijənin sifətlərindəndir. Və göstərir ki, yəni xabar təkçə yəni qılınla qalxan deyil, e, hökumətə qarşı çıxan deyil, həmçinin o e, rəylərlə də, yəni necə deyirlər, əgər onların sifətləri o insanlarda varsa, o cür insanlardır, yəni xavarijlərdən salidir. Və 3-cü fəsildəki üçüncü, üçüncü bölmədə isə xavariclərin adları və niyə görə bu adlar onlara verilib. Və orada ümumiyyətlə müəllif, yəni burada 6, yəni rəy gətirib, yəni ad gətirir. Yəni ən birinci onların adları xavariclər. ikinci ci Qururu yenə. 3 dördüncü Əşra, 4-cü 5-ci Əl-muhaqqimə, 6-cı Əl-Nəvas. Yaxşı, niyə görə onlar xavaricilər adlanır, niyə görə özlərin xavaricilər adlandırlar? Bazıları onlar özləri özlərinə də uyğun seçicilər. Çünki onlar dedilər ki, yəni, Qurandan özlərinə dəlikət dedilər ki, Və mən yaxruq min beyti mühəciq ilə Allahi və Rasuli, ثumma yudriq hu l-mohdu, fəqad və qa əcruhu E, yəni, bu da xabari sözü burada, yəni Allah subəndə Quran kəmdə gəlir ki, kimdir Allah yolunda hizrət eləri evindən çıxarsa və yəni, Allah və Rasulun yolunda evindən çıxarsa və onu artıq ölümlə qarşılaşarsa, artıqdır o nəzri Allah Subhanahu onun əcizini ona verər. Yəni Allah Subhanahu əcizini ona yazar. Və burada da, yəni xaric burada yaxşı sülhə çıxmaqdı ki, buna görə bunlar, yəni özlərini Allah yolunda və Allah və Rəssulun yolunda çıxanlar sayılır. Ona görə bu baxımdan onlar özlərinə xavariz dilər və bunun da özlərinə gözəl ad sayırlar. bu baxımdan yəni biz deyə bilmərik ki, biz özümüzü bugün gün xavaric adlandıraq. Necə ki deyək ki, Allahumma bizə o xavarijlərdən etkinən ki, hansılar ki, sənin və peyğəmbərin yolunda çıxıb var. Niyə görə biz xavarijə bilmərik? Çünki ümumiyyətlə bu cür duanı sələflərdən bu duanı eləmək sələflərdən gəlmir. Çünki sələflərdən gəlmir ki, onlar dua ilə deyirlər ki, Allahumma bizi sənin və peyğəmbərin yolunda çıxan xavarijədən elə. Yəni bu cür də gəlməyib. Yəni bu hətta yeniliyə də aparıb çıxarda bilər ki, ümumiyyətlə yəni insan, yəni dəvətçi, yəni dəvətində yəni çalışmalı deyil. Yəni iki başlı danışsın ki, nəşik cansı nə qalıb yansın, yansın. Bəli, bugün gün yəni artıq yəni əhlüsünnə və xavaricələr və təkfiislər yəni rəylər ayrıdır və biz də yəni danışanda, yəni dəvətçi də danışanda, elməhli də danışanda çox sözlərində yəni e, sədid olmalı yəni aydın danışmalıdır. Yeni chimicə deyirlər ki, elə danışım ki, nə oyun içində, hansı belə şey olmalı deyil. Yəni haqq-haqdır. Yoxsa yox, mən elə danışım ki, flankez inçməsin məndən və də flankez inçməsin. Bu baxımdan baxırı görür ki, yəni el məhli, yəni ki, olmalı ki, ətrafında həm o yığılışmalı, həm bu yığılışmalı. El məhli, yəni danışıqlanda aydın olmalı, yəni on danışıqları aydın olmalı. Yəni necə deyirlər, iki başlı olmalı deyil. Yəni ona görə də insan dualayanda bu cür dualaya bilməz ki, Allahım bizi xəvarizən elə. Çünki yəni, bu cür dua formaları ümumiyyətlə, yəni, gəlməyib ki, Allahım bizi xəvarizən elə. Hansı xəvarizlərdən? Hansı ki, sənin və peyğəmbərin yolunda çıxılar. Düzdür? O İslahlarda gəlir, necə Quran kəmdə yəni, ayəni oxudur ki, mən yaxruc min beydir, yəni kim evindən çıxarsa, amma burada o demək deyir ki, yəni ölə, sən əgər onu deyirsənsə, o cür doyəməksənsə, Allahıma məni elə öz yolunda çıxanlardan eləm. Yəni ansici, yəni sənin yolunda, yəni fi səbilə çıxanlardan elə. Necə ki, yəni Quran və sünnədə bu terminə rast gəlir ki, yəni, Allah, yəni Allah, Allah, Allah öz Qurancında o Allah yoluna çıxanlara demədi el-xarijinə fi səbilə. Və təki el-xavaj Allah Subhanahu ki, fi səbilədir. Yəni ansici Allah yolunda onları Allah Subhanahu fi səbilə bu cür, yəni sözləri Amma ki, bugün gün deyək ki, Allahın bizi xavarijlərdən elə Sonra bu məsələ üzrən qaranlıqlar qalsın, hansı havariclərdən, sonra gələr ki, də bəli, mənim həsasım var, havaric lügati mənasında çıxan deməkdir. Qardaş, sən danışan da etsin, qoşarırmısən, lügati mənadasın, islahı mənada danışsan. Sən xitab elədən insanlar, danışan insanlar avam insanlardır onu görəyili məhli də, yəni, bu cür yəni dualar eləməkdir, yəni ümumiyyətlə, yəni, insanın bu cür dua eləməyi də, yəni Allah bizi xavaricsin və kimlərdən elə bu da artıq yəni, insanların da azmağına aparıb çıxadır. Necə ki görürük ki, burada da yəni xavaric adının verilməsində də xavaric bunu özlərinə gözəl ad bilirlər. Yəni bunu özlərinə yəni pis ad bilmirlər. Ancaq əhl isə bunlara, yəni bu aldı verməklərdə məqsədi isə onların, yəni İmam Əliyə, yəni Əli (radiyullah) qarşı çıxmaqlarını irəyi gəldi ki, onlar ki, o zaman İmam Əliyənin hərvandında İmam Əliyə qarşı çıxdılar və onların da İmam Əliyə, yəni Əli (radiyullah) çıxmaqları yanaşı artıq onlar Xavarizadın, yəni qazandılar. Və onların ikinci adları isə necə deyirlər, el-Hururi idi ki, Hururi onların, yəni onun yaxınlığında Niseydə lan mətbəxanın yaxlığında yer adıdır ki, orada da ən birinci yəni xavajələrin yəni çıxdıqları bildirilir ki, nisey ki, ki Ayşə radiyəllahu yanına Qadın, qadın gələndə, yəni Ayşə rədının yanına gələndə və deyir ki, şeydən soruşur, e, namazla oruz baldan ki, necə olur ki, insan, yəni qadın heyzdə olanda orucun qəzə edir, anca namazın qəzə elmir. Bu da Ayşə rədən soruşur ki, Əmminəl hururiyə ənti ə, deyir ki, Əmminəl hururiyə ənti yəta hururiyə ənti ən yəni, əhuriya o an deyəndə sən hururlardan mısan? Onda qaldın deyir ki, yox. Sonra isə Ayşə rəddan bunun sualına cavab verir. Yəni bu onu göstərir ki, yəni hətta ə, Ayşənin sağlığında da, onlar sağ olanda da artıq hururuyu edən o cür xavariclər çıxmışdı. Bu onların da hururuyu adı qazanmaqlarına səbəbləri də onların hururuyu yəni, baş qaldırmaları idi. Və üçüncü də onların, yəni adlarından biri də Allahından biri də ki, əşşirahdir ki, o da şirah sözündəndir ki, o da yəni satma sözündəndir ki, onlar özlərini Allah yolunda satanlardan hesab edilir Allah sonra Qur'an kəndə buyuruyor ki, İnna llahe astara min al-mu'minin anfusahum wa amwaluhum Allah Subhanahu buyurur ki, Allah Subhanahu möminlərdən onların nəfslərini və mallarını onlardan aldı, niyə görə əvəzində onlara, yəni onlar döyüşürlər və onların əvəzinə Allah Subhanahu onlara cənnət versin deyə. Yəni, Allah subhanədə o müminlərdən onların canları və manları alıb, yəni Allah yolunda alıb və onlar da Allah yolunda döyüşür. Yəni, Allah subhanədə müminin canını və malını ondan alıb, hansı ki onun əvəz onu cənnət verir, bu, o mümin də Allah yolunda döyüşür. Bu, onlar da özlərini, öz nəfsəni Allah yolunda satanlar, yəni öz nəfsəni, mallarını Allah'a satanlardan yəni iddia edirlər, ona da onlar özlərini əşşürah, əşşürah yəni adlandırırlar. Və dördün onların adları e, adlarından Yəni el-muraqəde el-māriqədəki el-māriqə odəki yəni onlara yəni əhlüsünnən verdiyi addır ki, çünki peyğəmbər buyurur ki, onlar deyir, dindən çıxacaqlar, yəni ki ox öz yayından çıxmış. El-māriqə ümumiyyətlə çıxan demək Yəni onu da əhlüsünnən o adı verib ki, çünki peyğəmbər sallallahu onları o adı verəndə, yəni Pəyğəmsə müəccizə ki deyəndə ki, onlar yəni onların ibadətləri sizin ibadətiniz kimi sizdən də yaxşıdır. Yəni ayaqları, yəni dizləri, yəni mazul yəni, isə nətizi alınları ibadət etsə, ancaq deyir onlar oxuduqları deyir hulqumlarından yəni yuxarı keçmir və deyir, onlar də dindən çıxırlar, necə ki ox yayından çıxmış kimi, necə ki Peygəmbər buyurur ki, yağmurlu mədinəni Ensəblü ki, yəmurunə yəmurquna minəddinə kəmurugu səhmi minərramiyə. Yəni yayın öz oxundan çıxmış bir, bunlar da dindən elə tez, elə sürətlə çıxırlar. Və beşinci də onların adlarından əl-muhakkimədir ki, əl-muhakkimədir ki, muhakkimədə yəni hökm olunanlar, hökm edənlər, o da niyə görə o zaman ki onlar yəni əl Əli əlinin muafiyan arasında olan, yəni narazılıqda onlar deməli hər iki tərəfdən e, bir adam göndərilirlər ki, yəni onlar yəni muqav diləşiklər eləsinlər və onlar da bu vaxtı yəni əlli etirazlar eldilər ki, yəni siz, yəni sən deyir Allah və Rəsulun hökmünə vermədin, sən Allah və Rəsulun hökmünü saxlayıb, hansısa bəşəri hökmünə yönəldin və buna görə bunlar etirazlarını bildirdilər və buna görə də onlar burada mühaqqimə, yəni laqabin aldı. Onlara bu ad itlaq olundu. Və altında da onların Adlarından ən navasibdir ki, navasibdə onlar, yəni Əliyə qarşı ə, çıxanlara qarşı döyüşməkləridir ki, bunlar ə, yəni Əlinin tərəfin tutlularına, Əliyə qarşı, yəni çıxanlara da ə, Əliyə qarşı çıxanlara qarşı döyüşülənlər, bunlar yəni navasib adını aldılar. Yəni Əliyə Daha doğrusu, bunlar yəni, əliyə qarşı döyüşənlər yox, bunlar özü əliyə qarşı döyüşdüklərindən. Yəni ki, onlar əliyə qarşı düşmənçilərini artırdıqlarına, bunlara yəni, bu ad verildi. Yəni, əliyə qarşı düşmənçilərini artırdıqlarına, çünki o zaman ki, onlar yəni, əli onlarınla danışa gəlindən sonra onlardan bəzi hissələr, deməli ki, qayıldı, ancaq qalan hissəsi də deməli, ayrıldılar və onlar əli onlarınla döyüş elədi, düz bəzi bir vaxta gəlinc onlardan cəmi 9 nəfər qaldı. Və o 9 nəfərlə yəni yer yayıldı. Yəni, bu gündə xavaricələr, yəni onların qollarıdır. Və onlar da Navax ona görə adlandırdılar ki, adlandırdılar ki, çünki onlar Əliyə qarşı düşmənçiliklərini, yəni artırdılar. Yəni artırdılar. Və 4-cü də e, yəni, bu da onların adları, bu adların onlara verilməsi səbəbləridir. Və 5-ci fəsildə xavaricələr nə vaxt meydanə gəldi? Bu ümmətlə xəvarişdər, nə zaman meydana gəlməsi barəsində, yəni alimlər də, yəni tarix yazanlar da, yəni ixtilaf elədilər. Və onlar bu barədə təxminən 5 rəyə ayrıldılar. Və birinci rəy odur ki, onlar deyir, ən birinci peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Və ikinci odur ki, onlar Osmanın vaxtında, yəni meydanə gəldilər. Osmanlı vaxtında meydanə gəldilər və əhəsiz odur ki, onlar yəni 50-yə qarşı çıxdılar. O zaman ki, Talha ilə Zübeyr əhliyə qarşı çıxdıq zaman Yəni, əli ə, Talha ilə Zübeyr əliyə qarşı çıxdığı zaman Xavaricə o vaxt neydana gəldi. Yəni, bunu da yəni, ibadiyələr deyir. Yəni, ibadiyələrdə deyir ki, Xavaricənin qollarındandır. Bu reyə onlar deyirlər. Və dördüncə o ki, onlar, ə, yəni ki, əlinin ə, əlinin qoşunundan o vaxt ə, hökum barəsində narazlığı elədirlər deyə əlinin qoşunundan ayrıldılar. Və dördüncə budır, rey budır. Və beşinci o ki, Onlar Nəfi bin Azrəqin vaxtına, yəni hizrətin 64-cü ilinə meydana gəlidirlər. Yəni bunu da yəni, ibadiyaların alimlərindən bunu deyirlər ki, ən birinci xavaricilər Nəfi bin Azrəqin yəni hizrətin 64-cü ilində yəni, yaranlar. Amma o ki, qaldı onların, yəni Peyğəmbə Sosan vaxtına yəni, meydana zuhur olmaları, onlar düz bu bərdə dəlillər də var kardeş ki peygamber sal yəni döyüşlərin birində dövüşlerin yəni birinde en geneti bölüşlen de Abdullahi Abdullah Zul yəni Abdullah Huvay adlı biri peyğəmbər sallalləmə yəni narazın bilir. Yəni peyğəmbər sallalləm qənenətində böləndə bu yəni insan "Ya Rasulullah, adil." Etdi. Rasulullah dedimi? Onda "Ya Muhammed, adil." dedi. "Ya Muhammed, adil ol." Və peyğəmbər sallalləmi dedi ki, yəni gözü yəni qızarır. Yəni qəzərləyir ki, "Əgər mən adil olmasam məndən başqa kim adil olar?" Yəni ki, əgər mən də adil deyiləmsə onda kim adildi? Onda alimlər deyir ki, əninci xavacə deyir bu zulxüveyranın yəni Mənizə deyənlər, yəni törəmələrdən oldu. Yəni, burada şəkəy odur ki, bu vaxtı Zulu Xüveysra buna, Peyğəmbərə qarşı çıxanda, orada Zulu dalını gedən adamlar da yox idi. Yəni, onun rəyində olanlar, yəni, bu vaxtı rəydə fərli idi. Və bunun da düz, ən birinci yəni, toxumları Peyğəmbəsan vaxtında yarandı, amma o demək diyor ki, filgi itibari ilə onlar o vaxtı, o, o vaxtı yəni Peyğəmbə vaxtında yarandılar. Və ikinci rəyləri ki, onların ki, Osman'a qarşı çıxmaları, bəli, Osman'da qarşı çıxanlar da, yəni, necə deyərlər, E, tam xabariclər də firqə itibarilə deyilər. Çünki Osmanı qarşı çıxanlar, əsas onlarda o xabariclərin etiqatları da yox idi. Ona qarşı çıxanlar, Osmanı qarşı çıxanlar, Osmanı qətirlə, qətirlə yetirənlər, onlarda əsas fikir, yəni Osmanı öldürmək və onun malı dövlətə ələ keçirmək idi. Ancaq e, xabariclərin etiqat baxımından, etiqat baxımından, yəni e, e, me Osmanın meydana gəlməsi isə, bu da bir az yəni, tam bürəkdür və 3-cü rəyd odur ki, yəni onu ibadili yerdən, dilə şiba, yəni xavarcan qullarından deyilər ki, onlar Talha ilə Zubeyrin Əliyə qarşı, yəni çıxdı, yəni Cəməl döyüşündə, yəni Cəməl döyüşü Ayşə radiyullah ilə ilə Talha Zubeyr onlar bir tərəfdə idilər və Əli radiyullah bir tərəfdə idi. Onların arasında olan döyüş idi ki, yəni bu döyüşdən çıxdılar, meydana çıxdılar nə zaman ki Talha Zubeyr Əliyə qarşı çıxanda, ə, demək, Xavaricə meydana gəldilər. Bu da tam rəy deyil, çünki onlar da o vaxtı, yəni meydanə gəlməmişlər. Əsas, əsas onların meydanə gəlməsi isə, yəni 4-cü min müvabiən arasında o zaman ki narazılıqlar əmləyə gəldiyin hökmdarəsində orada artıq xavaricələr baş qaldırdılar və əliyə qarşı öz etirazlarını etirazlarını bildirdilər. Və 5 isə onların Nafi ibn Azraqın vaxtında Nafi vaxtında meydanə gəlməsi isə bu dəyənə zəyif rəy idi, çünki artıq ondan qabaq ondan, yəni meydanə gəlmişlər. Nafi ibn Azraq isə yəni onlar xavaricələr onun vaxtında meydanə gəlməsi bu İbadiliyyə alimlərin dedikləri rəy idi ki, yəni qadiyaların, yəni, alimlərinin xavaricərinin zuhru tərifində onlar bildirlər ki, onlar 64-cü ildə Nəfi İbin yəni, Hizrətin 64-cü ildə Nəfi İbin Əzrəqın ardında gedənlərdir. Düzgün rəy o odur ki, onlar əsas firqə etibarilə, rəy etibarilə onlar ayrıldılar. Yəni, deməli, o vaxt ki, Əli ilə Muaviyyənin arasında ə, onunla höküm barəsində hərəsi bir adam verdi. Yəni, onlar yəni məsələn həll edəyən vaxtı artı deməli Əliyə qarşı o vaxtı ilk xavariclər, yəni meydanə gəldilər. Yəni, bu da onların yəni bir uza yəni, biruza be edilərləri vaxtdır. O ki qaldı 5-ci yəni, fəsilə, yəni bugün sonuncu bölümə barəsində onların deməli Əli ilə mü Əli ilə, əli ilə deməli, xavaricə, Nəhrabanda, yəni Ümmet-i o zaman ki, yəni 37-ci ildə, yəni ki 38-ci ildə, deməli Nehravanda əhli onlar həddini artıq qırdı. Yəni düz Əli ilə Muaviyanın arasında fitnə, yəni düz iki səhabə arasında fitnə idi və ikisə üçlü idi. Yəni əhlinin rəyi də odur ki, yəni haqq Əli ilə idi, yəni Muaviya eləməli idi. Müavi də, yəni, onun bir, yəni əmirliyi hələ qəbul eləməmişdi, qəbul eləsə də ona qarşı çıxmazdı. Çünki Osman radiyullahın qətlə yetiriləndən sonra, yəni Müavi Osmanın qan qohumuydu və Müavi də öz haqqını tələb edirdi. Yəni ki, qanın haqqını tələb eliyi idi və buna görə də onlar da hazırlıqlar bir yerə gəlmədi. Aralarında bir neçə oldu. Cəmel döyüşü, Sıffin döyüşü, sonra nəhayət artıq Havaricənin əli ilə əlin də, qətilə yetirilməsindən sonra necə ola ki hakimiyyət yəni Həsən Ərədilani keçdi və 6 aydan sonra Həsən Həsənlə Muaviya arasında danışıqlar oldu və Həsən hakimiyyəti Muaviyə verir və sonra da Muavi onlardan da qırır və 37-ci ildə isə Nehravanda yəni Əli yəni o xavarcılarla qarşı oldu şiddətli döyüş eləyir. Düz döyüşdən qabaq onların arasında danışıqlar olur, onların etirazları olur və bu bu bölmədə də inşallah biz o etirazlardan danışacağıq. Yəni Əli 50 dənə şundan etirazları deyə ola ki, əsas 4 e, etiraz idi. 4 etiraz idi. Düzdür, bəzi rivayetlərdə gəlib ki, bu etirazlara rəddi İbn Abbas qaytarır və ümumiyyətlə isə, yəni, ancaq bu Biz isə danışımız ümumi baxımlandır ki, çünki o ehtirazlar Əliyə qarşı idi. Əgər Hüseyin, ə, Əgər İbn Abbas radiyalan o ehtirazlara cavab vermişdirsə, yenə də o narazılıqlar Əli ilə onun arasında olduğundan, yəni tarih kitablandırıq ümumi olaraq, Əli ilə xavaclar arasında narazılıqlar yəni bu cür qeyd olunur. Ancaq düz hədislərdə isə gəlib rivayətlədə gəlib ki, onlarla danışıq kim getmişdi? Yəni, İbn Abbas getmişdi. Yəni, onların Əliyə qarşı etirazlanan bir o idi ki, cəməl döyüşündə Əli Radiyalanu öz qoşunla o, orada olan malları qənimət kimi götürməyə icazə verdi. Yəni, malları götürməyə icazə verdi. Niyə görə o qadınları götürməyə icazə vermədi? Nə, qadınları və orda, uşaqları niyə görə əsir götürməyə icazə vermədi? Birinci bu idi onların narazıları. Və ikinci o idi ki, Əli Radiyalanu o zaman ki, muaviyyə ilə danışa gələndə Əli Radiyalanu yazmış orada Əmirü'l-möminin Muaviye dedi ki, ələ isə ota əmrü'l-möminin sözünü sil, çünki mən sən əmrü'l-mömini qəbul etsənsə mən sənə qarşı çıxmam. Və Əli də bunu silir. Öz əmrü'l-möminin sözünü silir. Və Xavacəndə ikinci rəyi budur. Niyə görə Əli Muaviye qulaq asdı və o əmrü'l-möminin sözünü yığışdırdı? Bu ikinci rəy idi. Və üçüncü rəy odur ki, əgər ə, ə, Əli ə, o zaman ki 2 dənə xəlifə müabiyyə ilə əli, hərəsi bir dənə hakim göndəridir, özdən danışa gəlsinlər və onda əli dedi ki, əli onlara dedi ki, əgər deyir əgər siz nə haqq görürsünüzsə, mən də o şeyin üzərində sabit edir, yəni mən də gördünüz haqqı, yəni mənə də bildirin yəni ki, necə deyirlər əlinin onlara, hakimlərə qatidirlər sözüdür ki in kuntu əhlən in kuntu əhlən il xilafə fəəzbətəni yəni, əgər deyir Mənin xəlifəliyi əgər haqqlı görürsünüzsə, onda mənin xəlifəliyi də ə, sabit edir. Yəni ki, yəni, Əli, Muaviyyə, hərəsi bir adam göndərilər və Əlinin tərəfindən ə, başqa biri gəlir və Muaviyyənin tərəfindən isə Amur ibn As gəlir. Abla ibn Amur ibn As gəlir ki, bu da ümumiyyətlə cahilikdən, yəni dildən, yəni bacarlı adam idi. Və Əlinin tərəfindən də biri gəlir və Muaviyyənin tərəfindən də Abla ibn Amur ibn As gəlir və Ali doğruda onları bildirir ki, əgər, e, yəni, onları, e, əgər mənim xəlifəlimi mənə daha haqlı bilirsə, məni daha haqlı bilirsin xəlifəliyə, onda məni xəlifəliyə yəni, sabit edir. Və Xavarca dedilər rəd bu ki, niyə görə Ali onlara bu sözləri dedi? Yəni, Ali öz xilafəliyində, xilafəliyində haqlı olmaqda şək belir idi. Yəni, bunların yəni, etirazları bu idi. Və dövdə o idi ki, niyə görə Ali radiyalanhu, yəni, Allahın və Peyğəmən hökmi ilə hökum vermədi v verməyə, başqa adamların hökm verməyinə yəni razı bildir. Və ümumiyyətlə bu məsələdə də e, İbn Abbas radhiyallahu onlara deməli onlar e, müzakirə gedir. İbn Abbas onlara birinci rəddləri ki, onlar dedilər ki, niyə görə Əli radiyallahu mali götürməyə qoydu amma qadınları zuriətlə götürməyə icazə vermədi? Onda İbn Abbas deyir ki, yəni onların mal götürməyə ehtiyacınız var, çünki onların Talha ilə Zubeyrin götürdükləri mallar, Ayşə adadan mallar, onlar beytul malın malı idi. O da misal mə haqqıdır. Bu şəxsi məsəl deyil. O ki qaldı ki, onlarda o döyüşdə yəni qaldın və uşaqları və ya təki başqalar əsir götürməyə barəsində deyil, birinci onlar deyir kafir değildirlər dindən dönməmişlər onlar mürtəd deyil onlar müsəlman idirlər və ona görə də müsəlman müsəlmanı qulluğa götürə bilməz sadəcə onlar yəni əgər onlar buğat isədi yəni buğat da onlardır ki yəni hakimə qaşı çıxanlar yəni xavaric deyil bunlar bunlar hansı bir fikirdən hakimə qarşı çıxanlar bunlar buğat adlandırılır əgər onlar buğatlardan olsa onda hakim onlarla döyüşür tay ki onlar hakimin rəyinə gəlinəşik xavaricə deyirlər və də ki, dindən dönənlər də deyirlər ki, onlar kafir kimi onları gözlən. Həmsin İbn, İbn Abbas deyir ki, sizdən hansınız öz nəfsinə xoş bilərdik, razı bilərdik ki, Peyğəmbəs zövcəsini özünə cariyyə götürsün və burada onlar yəni susub qalırlar. Və ikinci onların rəddləri isə, rəddləri isə idi ki, əli, niyə görə onlar, əli, niyə görə əli, Müavinin danışanda Əmirəl Mömmin sözün yığıldı. Onda İbn Abbas dedi ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hüdeybiya yəni, Hicrətin 8-ci ilində o da müşriklərin döyüşə gedəndə Peyğəmbər 6-cı ildə, 6-cı zəhrifdə 8-də fəth olub. Yəni 6-cı ildə niyə görə hüdeybiya Peyğəmbər sam öz adını sildi o da. Pens alam Rasulullah sözün yığıldı. Əyr onlar peyğəmbəri rasul oldun qəbul etsəydilər, niyə görə döyüşdülər Yəni, yəni Əli deyir ki, mən Əmirül Möminin sözünü yığışdırmağın, bax, Peyğəmbər andı baxıram, Peyğəmbər andı Hudeybiya-da öz Rasullah sözünün sildi. Buna görə də onlar sakit qaldılar və ikinci onların da şübhələnərək deyildi ki, e, niyə görə o, yəni o ilə o, yəni aralarında bir hakim çıxarddılar. Çünki yəni bəlkə hökm onlar versinlər. Çünki peyğəmbər s.ə.s. də eləncə etmiş peyğəmbər s.ə.s. Nəcranın Nasraniləri ilə Xristianlarla danışa gedəndə onlar da ondan yarı bayarəy getmişlər. Yəni elə bir ki onlar Nəcranın necə Nasraniləri ilə Xristianlar danışanda orada da peyğəmbər s.ə.s. ilə onlarla yəni onların yəni onların yarlıqları yar ilə necə deyirlər Əli rəziyallahu müəvvilə danışanda istədi ki, Muaviə rəziyallahu tərəfindən də insaflı olsun. Yəni nə barədə? Yəni Muaviə qarşılı insaflı olsun. Ona görə də də bir hakim çağırdırdı, özünə də bir hakim çağırdırdı. Həmçinin Peyğəmbər s.ə. naxsanlə Nəcranda, yəni Nəcanın xristianlarla danışanda Peyğəmbər s.ə. orada da yəni onlardan bir nümayəndəni götürüb onlarla danışa gəlmişdi. Onların da rə rəylərini danışma bilmədi üntəri. bu da onlar üçün şübhələnin əlid idi və isə onlar dedilər ki, sən Allah və Rəsulunun hökmünü bəyəmmədin və sən deyir, artıq 200-ə hə, muaviə də sən də hərəniz öz aranızda olan hakimin rəyini bəyəndiz. Və onda Əli rəziyallahu anhu deyir, ki, yəni iç Əli dediləşı, sən özün qala-qala hökmü sən vermədin. Aranızda olan e, seçdiklərinin hökmü ver. Onda peyğəmbər sən deyir ki, bəli, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Bənu Qureysə qəbiləsindən, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında olan 3 Yahudi qəbiləsindən bir Idi. Yəni, onlardan biri bəni Quraycə idi, onun da böyüyü sədi bir Muaz idi. Yəni, Muaz bir sədi idi ki, yəni, o vaxtda e, Peyğəmbə s.ə.v onları, necə yəni, deyərlər, artıq onların döyüş elədi, onlar əhdlərin pozmuşlar və Peyğəmbəcə onlar əhdlərin pozuna gira onları yəni, döyüş elədi, bu onları əsir tutandan sonra və dedi, ya Muaz, gəlsən bunlara hökum verir. Əgər Ali də İbn Abbas onlara rədd qaytarır ki, əgər siz orada Aliye bunu ehtiraz edirsinizsə, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də bəni Quraycaya hökum verməyi də müazibin sədi götürməcə müazibin sədd də hökum verir orada və bununla da İbn Abbasın da, yəni İbn Abbasın da, yəni bu cür, yəni, onlara rəddindən sonra demək olar ki, xabailərin yəni çoxsu qayıtdı və necə deyirlər, onların sayı yəni necə yüzlü keçmişdi və onlardan xeyil əmis hissəsi qayıdır və qalan yə, harca 500 nəfəri onlardan qayıdır və xeyli müssəsdə o tərəfdə qalır, sonra onlarla bir bir dəfə də danışığa gedirlər və sonda artıq onda danışıqla yəni əmələ gəlmir. Münahiyyət Əli ilə onlarsan döyüş olur, yəni Hicrətin 37-38-ci ilində Nəhravanda döyüş olur və demə ola ki, xavariclərin çoxusu qırılır və onlardan yəni rivayətlərə görə cəmi 4 nəfər 9 nəfər qalır və o 9 nəfər də yəni səfələnirlər, artıq yəni yer kürəsində yəni, və o ətrafdan qaçırlar və onlar Məssidə, Kufaya, başqa-başqa yerlərə qaçırlar və bunun da nəticəsində, onlar öz dəvətdən öz əqidələri, etiqadları yayırlar və bu cür də onlar çoxaldılar. Və inşallah bu gün, bu beş fəsil bəs edir və gələn dəsədə inşallah xavaricələrin çıxma səbəbi, nəyə görə, hansı səbəbdən xavaricə çıxdılar, yəni o bölmədən danışacağıq və düzün Allah bilir. Və sallallahu əla Muhamməd, və əl-Muhamməd, və Allah səni bizə işdə